Iszunk még egy kávét? Vagy valami erősebbet? El is feledkeztem róla. Ez olyan kávézó, ahol nincs rakija, vagy ahogy baján mondanánk pálinka. Imádom, hogy itt lehet kapni a városban a legjobb almás rétest pillekönnyű leveles tésztával. Mit szólnál, ha megennénk egyet? Gyorsan kihozzák. Éjjel az ágyban, Távolabb húzottam a férjemtől, a matrac széle felé. Azelőtt, ha érezni akartam a fizikai közelségét, mert biztonságra vágytam, az megnyugtatott, ha a lába közési múlt a combom. Ő is finoman rám funódott, és ez megerősített az összetartozásunkban. De most nem akartam semmi ilyesmit. Amikor véletlenül mégis hozzáértem a lábához, a karjához, a vállához, Hűvös volt a bőre, és idegennek hatott. Magam alá húztam a kezem a lábam. Ha valaki fentről nézett volna bennünket, olyannak láthatott volna, mint a szerb zászlónak kétfejű sas. Önmaga felének a tükörképe, amelynek egyik feje keletre, a másik nyugatra néz. Csak hogy annak a szárnya széttárva repülésre kész. A miénk béna volt. Ahogy álmatlanul forgolódtam, és a történtek nem hagytak nyugtot, akkor eszméltem rá, a hibát követtem el azzal, hogy Márióra ekkora terhet pakoltam. Másnap elmondtam Tomónak, hogy beszéltem a fiunkkal. Egyetértettünk, hogy Grétinek is meg kell tudnia. Emlékszel, amikor elmagyaráztam, hogy az osztálytársadnak, Suzinak, hogy lehet a testvére blanka, ha neki más az anyukája? Kérdeztem tőle egyik délután, amikor ketten voltunk otthon. Igen, ugyanaz az apukájuk, felelte lelkesen. Elképzelhető, hogy neked és Máriónak is születik ilyen testvéretek. Ó, felelte meglepetten, és arcára fagyott a korábbi mosoly. A papa? És ki lesz az anyukája? Klaudia, válaszoltam. A gyerek összezavarodva nézett rám. Gyengéden a két vállára tettem a kezem, és azt mondtam, a papával továbbra is ugyanúgy szeretünk benneteket. Magamhoz akartam ölelni, de ő elhúzódott. Mikor születik, és láthatjuk majd, és kislány lesz? Én úgy örülnék, ha kislány lenne, Grétikém, meg kell várnunk, hogy megszülessen. Majd utána készül egy vizsgálat, abból fogjuk megtudni, hogy valóban a testvéretek -e. Addig ne bele magad, jó? Megígérte, de újra és újra előhozta a témát, és kérdezősködött, ami az én lelkem súlyán nem könnyített. A rákövetkező napokban ezernyi kérdésen gondolkodtam. Arról is, K. hogyan árult el. Egy délelőtt a nappaliban ültem, a második keserű kávémat tartottam a kezemben. Nem érdekelt a pókháló a menyezett sarkában, a por az ablakpárkányon, az únyomok a tévén. Ahogy a napsugara rávetült a képernyőre, akkor villant be, hogy egy lényeges részlet mellett mindketten elsiklottunk. Ez a nő nyíltan hangoztatta, hogy 40 évesen még gyereket akar. Minden áron. Tavasz eleje volt, és emlékszem, mentem a színházba, hogy beüljek egy jelmez nélküli próbára, mert amikor látom a szereplők mozgását a színpadon, akkor jobban el tudom képzelni a hozzájuk illő kosztümöt. Azt megtanultam, hogy egy jó jelmez szárnyakat ad a színésznek. És ha mindez több idővel és energiával is jár a részemről, Nekem ez fontos, mint az is, hogy mindig arra törekedjem, ami a munkám, abban jó, vagy a legjobb legyek, és sikeres. A bulváron, a Pupin Hotel előtti aluljáró lépcsőinél, a fejkendős asszonyok lábánál vödrökben sárgálottak a csokrokba kötött mimózák. Ezek a virágok a nő, a szabadság, az érzékiség szimbólumai, amelyek már január végétől virágoznak Montenegróban és onnan délről hozzák őket. Nem tudtam ellenállni élénk színüknek, és az apró virágokból álló száraknak. Így vettem egy köteget. Akkor már jó ideje barátkoztunk Kával. Aznap munka után beültünk egy kávézóba, és a nőkről beszélgettünk, akik negyven körül teherbe esnek. Elmondta, hogy minden vágya még egy gyerek, bármi áron. De hogy? Hosszú ideje egyedül élsz, és ott van a fiad, Milán. Régóta akarok egy lányt, közölte álmodozó tekintettel, aztán tekintete a mellettel fekvő sárga virágokra tévedt. Ki lesz az apa? kérdezte értetlenül. Majd lesz. Ha kell, elveszem onnan, ahonnan hagyják. Rántotta meg a vállát, és belekortyolt a kávéba. Mosolygott rám, miközben mondta. Én meg ő Vár Várj csak, nem úgy van, hogy az orvosok azt mondták, nem lehet több gyereked? Valamit még ki akarok próbálni. Annyira furcsa volt az egész. A mosolya elfedett mindent annyira, hogy nem is vettem komolyan. Még Tómónak sem beszéltem róla. Akkor volt egy éve, hogy elkezdődött közte és a férjem között az a valami. Azt kérdezed, nem gondoltam arra, hogy veszélyben vagyunk. Fel sem merült, hogy az én férjem vevő egy másik nő nyitottságára, főleg akkor, amikor minden addiginál stabilabbnak éreztem a kapcsolatunkat. Egyébként sem tűnt volna fel, mert arra határozottan emlékszem, hogy én csak a hajóst láttam, aki ostromolt a szerelmével. És ennek egyik bizonyítékaként vásárolta tavasszal a drága felniket a gumikkal. Kár, hogy csak mostanában hallottam, egy kapcsolatban elsődlegesen nem a férfiak kezdeményeznek. Azt történik, hogy előtte a nő, amikor nyitott lesz egy kapcsolatra, veszi észre őket. Kár néhány nappal később beiratkozott egy rejki folyamra. Azt mondta, eredményes, szuper technikákat tanult, hogy felszabadítja a energiáit. Kíváncsian kérdezgettem felőle, mert engem is érdekeltek az ilyen szellemi dolgok. Igazán reméltem, hogy a pártalálásban is segít neki. Bár így utólag nézve, felesleges volt. Ő már akkor minden bizonyja nyitott volt. Alig telt el néhány hét. Jött május 15-e, Dragan Nikolity az építész kolléga születésnapja, és akkor, a kerti parti napjának délutánján, mondván, hogy épp jön haza, de vissza kell menni az irodába valamiért, a férjem elugrott a nőhöz. És akkor eshetett teherbe, vagy néhány nappal azelőtt. Tomóval még aznap éjjel szakítottak. Ott, amikor a mi ágyunkban gyanútlan tanúja voltam, ahogy a telefonon az üzeneteket váltották. Így történt az árulása. El tudott képzelni, mekkora arculcsapás volt a megcsalás maga. Hát még az, hogy olyan valakivel, akit a barátunknak hitte. Korábban, amikor még azt gondoltuk minden rendben, az volt a szokásunk, hogy amikor a gyerekek már ágyba vonultak, mi ketten esténként a konyhapultra kipakoltunk mindent, amit a hűtőszekrényben találtunk. Ott tettünk igazán jókat. Ilyenkor beszéltük meg a dolgainkat, amiket a gyerekek előtt nem szerettünk volna. De amikor már felborult az életünk, egy nap a megszokottól eltérően az asztalhoz ültünk le vacsorázni. Mintha ettől a klasszikus formától vártuk volna, hogy az életünk visszaáll a régi rendbe. De most némák voltak a kezünkben az evőeszközök, ahogy ettünk, és a végén zajtalanul érkeztek a tányérra. Tomó töltött még bort a poharainkban. Azt mondtam, szeretném, ha a történtekről a továbbiakban nyíltan tudnánk beszélni. Beleegyezett és válaszolt, ha kérdeztem. Napi beszédtéma lett a dolog. Mint ahogy az is, hogy hétvégén kimenjen a limáni piacra bevásárolni, ahol a környék termelőitől friss zöldségeket, húst, pékárút lehet vásárolni, meg Magyarországról áthozott csokoládét, öblítőt, mosóport. Bizonyos szavakat az első pillanatoktól kerültünk. A nő nevét. Én még az elmúlt egy év történéseit is, amit nem lehetett egyetlen szóval illetni, mert a kifejezés, a megcsalás erre nem lett volna teljes és megfelelő. Ezt mindig csak körülírtam és utaltam rá. Időnként a férjem arcát néztem, és láttam, neki is nehezebben ment a falatok lenyelése. Hova jutottunk? Tettem fel a kérdést magamban és sűjjett velem a világ. De az alkaromat az asztal éles szélének nyomva megtámaszkodtam, és nem akartam kimutatni a döbbenetemet, hogy jó ég, miközben a napfényben gyönyörködtem, nem vettem észre a fekete felhőket a hátam mögött, amikor ott voltak végig. Kik tudtak erről? Bukott ki belőlem a kérdés egy hosszú korty bor után, miközben a pohár szárát szorongattam. Gábor. Fel nem foghatom, hogy nem gondoltam arra, létezik férfiak között is szolidaritás. Lehet erősebb, mint a nők között. Alibik, találkák, titkos helyszíne. Ebben is profi volt ez az ember, aki azzal dicsekedett, hogy gyönyörű feleségét melyik nap kivel csalja meg. Akkor Szilvia is tudott rólatok? Gondolom úgy is elmondták egymásnak. Jegyeztem meg. Hát persze, kaptam aztán a fejemhez. Eszembe jutott a belgrádi út. Ő azért kérdezte, hogy minden rendben van-e köztem és a férjem között. És most haragudtam rá, amiért nem mondta el egyértelműen, ha tudta. Aztán arra gondoltam, mit tettem volna a helyében. De abban a pillanatban jöttem rá, én is tudtam a férje hűtlenkedéseiről, mert Tomó elmondta nekem, ha nem is mindet. Számomra is teher és kellemetlenség volt ezt a titkot magamban tartani. Úgy éreztem, ez az ő dolguk. Honnan tudhattam volna, mivel teszek ott neki? Ha elmondom Szilviának, vagy azzal, hogy hallgatok? Ha jól belegondolok, ő épp olyan látványosan volt süket és vak, mint én de a legjobban a férjére haragudtam, amiért Tómó cinkosa volt. Emlékszem, Gábor alkalmanként felhívott, és az engedélyemet kérte, hogy Tómó velemehessen mehessen az éjszakába. Én nem akartam menni, mert az nem az én világom, de korlátozni sem akartam a férjem, ha ehhez van kedve. Igazából felesleges volt a hozzájárulásom, mert bíztam benne. Azt is megtudtam aznap este ott a konyhaasztalnál, hogy az edzéseket lerövidítette. És azt is, hogy a hétvégig sem mindig arról szóltak, amit én gondoltam. A következő kérdés az volt, miért tette? Nem tudom neked megmondani, hol az őszintesség egészséges határa. Éjjel össze-vissza a gondolataim, ahogy elszántan igyekeztem összerakni a kirakós darabjait, és nem vettem észre, hogy egyre inkább sűlyeztem magam a mélybe. Ilyen álmatlan éjjelek után még inkább nem tudtam megnyugodni. Egy nap nagyon rossz kedvel ébredtem. Hogy lettél annyira szerelmes belé, hogy ilyen sokáig tartott, és nem csak egy pár alkalom? Önkéntelenül jönnek rólatok a fejembe a képek. Kínzó és fáj. Mégis tudnom kell miért. Talán az agyam segít a szívnek túlélni, és egy nap megnyugodnék. Bukott ki belőlem, amikor Tómó munkába indult. Egy új nő érdekesebbnek tűnik. Olyan, mint a préda. A vadász ösztön. Kérlek, ne beszélj nekem hülyeségeket atavizmusról, ősemberekről. Persze az új ízek egészen mások, és nyilván az a másik, ha szexről volt szó, mindig frissen fürdött, segjuka is illatos volt, és ahhoz sem volt túl fáradt, gondoltam. Lizi, nem is tudom, hogy kezdje. Nos, ahogy Gábornak mondanád, mi az oka, mitől más, mitől jobb, mint én? Kérdeztem cinikusan. Nem voltam szerelmes. Jeviga. Kezdetben azt hittem, de aztán rájöttem, hogy önmagamba szerettem bele. Tomó ne beszélj hülyeségeket! Valóban más volt. A tapasztalat vele. És nem a varázsáról van szó. Bármelyik vonzónő lehetett volna helyette. Annyi év után én újra kezdtem Érezni, hogy férfi vagyok. Sajnálom, Lizi. Nehéz erről beszélnem. Tomom, már nem bánthatsz meg jobban. És a szex? Gondolom, az meg isteni volt. vetettem oda keserűen. Lizi, tényleg tudni akarod? Bólintottam, annak ellenére, hogy tudtam nagyon fájni fog. Az is más volt. Először nem hittem, hogy ez tényleg velem történik. Értem az életemet, és szexeltem vele. Hogy is mondjam el. Mint a párok a hollywoodi filmekben. Úgy éreztem, az a tómó vagyok, amilyen mindig is akartam lenni. A nőben, mint egy tükörben láttam a férfiasságomat, amiről azt hittem, már nincs meg. Higgy nekem, nincs olyan drog, amely ekkora örömet okozna, mint az érzés, hogy én vagyok a világ legjobb szeretője. És elvégezted a dolgod limánban, aztán hazajöttél. Az ágyban gyakran úgy tűnt fáradt vagy, aggódsz. Miért kezdtél el velem szexelni, ha nem akartál? Nem tudom. Talán, hogy ne gyanakodj hogy az edzéseim vagy azok a hétvégig csak ürügyek arra, hogy valaki más ágyába menjek. Most úgy nézel rám. Meg akarsz ütni? De legszívesebben arcú csapnálak. De ha meg akarjuk érteni egymást, azt, hogy mi történt, és valahogy túl akarunk jutni ezen az egészen, akkor kibírom. Elhallgattunk egy pillanatra, de én újra faggatni kezdtem. Kaszanova, mi változott meg, amikor minden olyan nagyszerű volt vele az ágyban? Nos, eljött az idő, hogy elkezdjek másképp gondolkodni. Jaj, Tomó, hagyd ezeket a frázisokat. Ne szvíraj kurca. Tudod, innen Szerbiából tanultam ezt a kifejezést. Szóval ne játsz vele, hanem beszélj. Az a képesség, hogy ilyen szenvedét váltsak ki benne, ez volt a legértékesebb a kapcsolatunkban. Az, hogy láttam, örömöt tudok neki okozni. Sokszor elképzeltem, Zorán, hogy irigykedne, ha a férfiasságot mérnék. Sokkal jobb lennék nála. Tudom, hogy hülyeség, de a férfiak között állandóan vetélkedik az erő és a macsóság. És utána? Ez az új énem, és ez az egész, felemelt ugyan a magasságokba, de egy idő után már nem tűnt túl valóságosnak. A felhőkből való leszállás nem kellemes, és eltart egy ideig. Minél erősebb a részegség, annál nehezebb kiózanodni. Döbbenten hallgattam a szavait. Annyira más volt. Mintha egy idegen férfi állt volna előttem, ahogy magáról beszél. Tomó, te jobb, ha nem mondom ki, mit gondolok, mi vagy. Tudod, ezek után lehet, hogy soha többé nem szexelünk. Vetettem oda. Tudom, de higgy nekem, hogy ezt soha többé nem fogom tenni senkivel. És Lízi, ha eljön az ideje, keressünk egy terapeutát, akivel beszélünk, és meglátjuk, mi lesz. Hagy most! Ezt előbb túl kell élnem! Iszonyatosan csalódottnak és sértetnek éreztem magam. Szűnni nem akart bennem a fájdalom és a görcs. Mindezek ellenére még többet akartam tudni. Egy ilyen beszélgetés után eltelt egy-két nap, leülepettek bennem a dolgok, és újra kezdtem a kérdezősködést. Aztán, amikor már talán eleget, vagy inkább túl sokat tudtam Megváltozott köztünk valami. De az az este is egy szokásos kérdés felelettel kezdődött. Az első néhány hónap után már se veled, se kapcsolat volt. Többször ott hagytam. Lelki ismeret volt. Ő pedig a vége felé egyértelműen kimondta, neki én kellek, sorolta Tomo, és ért döbbenten hallgattam ezt a nyílt vallomást. Még jó, hogy nem léptél le. De nem mertem feltenni a kérdést, miért nem. Féltem, nem azt fogom hallani, ami jó lesne. És ami jó lesne, az igaz lenne-e? Megállapítottam, hogy az én férjemnek nem sikerült határozottan visszalépnie időben, és van esély rá, hogy ugyanazon a napon ejtette teherbe kát, és szakított vele végleg. Viszont arról, hogy a nő gyereket vár, csak három hónap múlva értesült. Az 12 hét. És nem csak női babonás határvonal. Amit viszont ezután mondott, attól ledermettem A születésnap után megszakítottam vele minden kapcsolatot. Tudott, fel is mondott. Aztán egyszer csak váratlanul hívott, hogy vérzik, be kell menjen a kórházba. Én vigyem be. Jézusom, suttogtam, és két kézzel kaptam a fejemhez. Magamon kívül voltam a dütől. Üvöltöztem vele. Miért most mondta el, mikor már késő? Elhitette velem, hogy nem lehet gyereke. Az elején elmenekültem volna, ha tudom, erre készül. Tudta, hogy nem akarom, soha nem is akartam. Felajánlottam, kifizetem a taxit, de nem viszembe be. Ő pedig azt, hogy minden áron megtartja a gyereket. Ha kell, egyedül neveli fel. Ezt mondta. Hallgattam, és döbbenten vettem tudomásul a tényeket. Közben néztem őt. A maga köré húzott védőfalonát nem láthattam, és elképzelésem sem volt, mi odabent. Olyan volt, mint egy bástya. Szilárdnak és erősnek tűnt, de ki tudja, hány repedés volt belül. Aztán meglepette, hogy felém fordult. Lizi, eddig se tagadtam semmit. Nincs is mentségem. Vártam, hogy kicsit lenyugodj. Átgondoltam mindent. Szeretném, ha együtt folytatnánk a házasságunkat. Értelek. Bennem is hasonló érzések kezdte kialakulni, azt hiszem. Máskülönben nem is tudtam volna végighallgatni a történteket, amiket elmesélt. Ez a nyitottság kettőnk közt és a közös szándékunk, hogy együtt akarunk tovább menni, megerősítette bennem, hogy talán ez lesz a jó irány. De ettől kezdve úgy éreztem, itt nem is egy nő és egy férfi áll egymással szemben felvértezve, hanem két nő, K és én, aki fel nem foghatom, és meg nem érthetem a történteket, az okokat, az indítékot. Miért pont az én férjem, aki kezdetben valami másnak indult, és a végén egy eszköz lett az apaságra? A nő miért nem ment spermabankba? Mindez csak akkor érezhetném át, ha a fejébe, a lelkébe tudnék helyezkedni egy pillanatra, de rájöttem ennek semmi értelme. A valóság az hogy az enyémbe sem helyezkedhet senki az égvilágon. Tomo és én viszont fegyvertelenül álltunk egymás előtt. Az világosá vált, hogy együtt akarunk tovább menni, de abban, hogy sikerülni fog-e, sosem voltam teljesen biztos. Ahogy teltek a hetek, éjszakánként még mindig éberen aludtam. Azt folytattam, amit munka közben is csináltam. Azon őrültem magam, mit kellene tennem. Vagy azon, hogy tudni akarom, mi történt, és mi történhet ezután, és én hol hibáztam el. A dolgozószobában a jelmezeket rajzoltam, néha nem jött semmi ötlet, és a néhány ügyetlen vonallal bepiszkított papír dühösen gyűrtem gombócá és hajította a papírkosába. Csak akkor tudtam kikapcsolódni, amikor a színházban emberek közt voltam, és egyeztettünk, vagy jelmezeket próbáltunk. A tárgyak gyorsan az ellenségeimé váltak. Reggel a vécékaidló, ami ücsörgés közben arra kényszerített, hogy a vele szemben lévő mosdó tükrébe nézzek, amely idővel megmutatta, hogy az arcomon a gyűrődések és törésvonalak nem a párnahozattól vannak. Amikor portöröltem, zavarta zavart a gyerek könyvespolcán a kától kölcsönbe kapott légy jó, mint halálig. Vagy a vasalás közben kezemügyébe kerülő telenor feliratú reklámpóló, amit a gyerekek tőle kaptak. Már azt mondta, miért dobnám ki, ha még jó? Aztán a lakásban tartott fehér tappancsó, fekete macskánk, frici is bűnös volt a szememben, mert amikor elutaztunk több napra, és Ká etette őt, meg voltam győződve, hogy elégedetten dorombolt, és kélyesen hagyta magát simogatni, ahogy nekünk is. Az ok, amiért küzdeni akartam a házasságért és Tomóért, az volt, hogy bármennyire is fájt az árulása. Tisztán éreztem, hogy még mindig szeretem. Hibázott. Mégis úgy éreztem, nem tudnék nélküle élni. És ha ezt a hibáját megbánja, és többet nem követi el, akkor én is folytatnám vele. Azért, mert ami történt, legyen bármilyen súlyos is, nem az utolsó csepp volt egy majdnem teli pohárban. Hogy értsd, a házasságunk mindezek előtt nem egy romokban álló építmény volt. Ugyan megremegett, repedések keletkeztek a falán, de mi építettük. Erős kötőanyagot használtunk. És úgy tűnt, menthető. És amit az ember hosszú évek alatt felépített, azt nem szívesen hagyja maga mögött. Mindent elkövet, hogy megmentse. Ami a hitvesi ágy dolgokat illeti. Nos, mit gondolsz? Áltatnunk kellene magunkat azzal, hogy teli a világ csupa, boldog, élete végéig tartó, örömteli házassággal, amit 15-20 év után is kiteljesít az eszméletlen jó szex. Tényleg így működnek a házasságok? Ha meg nem, akkor fel kell rúgni? De a legnagyobb kérdés az, van-e még szeretet? Mert ha nincs, akkor tényleg semmi értelme. Mindezekkel együtt semmi nem volt olyan egyszerű és szép, mint ami ennek hangzik. Az újbóli összeborulás nem jött olyan gyorsan. Tomóval igyekeztünk elviselni egymást. Ha késő este megéhezett, és a régi szokás szerint a konyhapultnál állva kolbászt, erős paprikát vagy paradicsomot karikázott és sajtot szelt, ugyanúgy megkívántam tőle, mint korábban. De most nem álltam mellé somolyogva, mint máskor, hogy elterelve a figyelmét, odanúljak egy-egy falatért. Amikor elmentem mellette, úgy kerültem ki őt, hogy ne érjek hozzá. Az volt a legnehezebb, hogy hozzá ne érjek. Féltem, taszítást váltana ki belőlem, ha érezném a bőrét, az izmait, vagy az erős csontozatát, ha véletlenül egymásnak ütődnénk. És féltem, Nehogy elveszítsem azt, amit megszoktam. Természetes, hogy minden napot van a közelemben. Azt meg végképp nem szerettem volna, hogy iszonyodjon tőlem. Sosem kaptam tőle drága ajándékokat, kivéve három évvel ezelőtt, amikor egy belgrádi társasággal Nepálba utazott. Csak most jövök rá, lehet nem is a hegymászás volt neki a lényeg, hanem lelkileg akart megtisztulni. Éreztem, hogy engednem kell, hadd menjen. Egy drága, ezüstből készült és színes kövekkel díszített nyakéket és karkötőt kaptam tőle, aminek megörültem. De még inkább igaz, hogy nagyon meglepett. A legnagyobb értékek számomra közös életünk kezdete óta mégis azok a megnyilvánulásai voltak, amelyek a gyerekeink és az irántan való törődését fejezték ki. Hogy vesz műzlit, fokrémet, wc-papírt, fültisztított ecetet, ha fogytám van, vagy a fiunknak alsónadrágot, ha meglát rajta egy lyukat, a lánynak harisnyát. És ez a szokása ezekben a zavaros időkben sem szűnt meg. Ha később jött haza, mint én, ugyanúgy felhívott, van-e valamire szükségem, mit hozzon a boltból a vacsorához. És én olyankor megnyugodtam hogy még nem veszítettünk el mindent. Azonban a hétköznapokon, amikor Tomó mellettem volt az esti vacsoránál, és a napi történésekről beszélgetve, néha végre sikerült elszakadnom a bajaink körüli gondolataimtól, a legváratlanabb pillanatokban időnként, mint egy villám belém hasított a kérdés, hogy juthattunk idáig és ez gyakran lerombolta azt a keveset is, amit sikerült visszaépíteni. Az esetünket még azokban az első hetekben elmondtam mindenkinek. Voltak, akik megértően hallgattak. Voltak, akik bátorítottak, hogy ne hagyjam magam. Többségükben nem tűntek ezek őszinte megnyilvánulásoknak. Úgy éreztem, senki nem áll mellettem, aki igazán meghallgatna és együtt érezne velem, megértene, talán valami okosat is mondana. Ebben az egyedüllétben a természet segített a legtöbbet. Az ősz, ami adott még egy kis meleget, de már az elmúlásra emlékeztetett. Az évszakok változására, a hideg idő eljövetelére és az idő múlására, ami csak számunkra, embereknek véges. Ez az, ami arra sarkalt, hogy valamit tegyek. Nagyon ritkán futottam. Egy október végi estén, amikor nem hozott megnyugvást sem a tévé, sem egy könyv, mert minden elviselhetetlenül morajlott bennem és körülöttem, felhúztam a futócipőm. A szárazfalevelek törtek, ropogtak a talpam alatt, ahogy a Rádnicska utcában haladtam a rakpart felé, majd onnan a strand és a Szabadság híd irányába. A kandeláberek tompa fényében magányos futók és kutyát sétáltató emberek vesztek bele a ködbe a sétány távoli kanyarulatánál. Követtem őket, majd a strandnál visszafordultam, és a futástól kimelegedve, levegő után kapkodva letértem a keskeny futósávról. A töltés oldalán egy szakaszon, ahol a fák nem takarják a túlsó partot, lesétáltam a Dunához, amelynek felületére a szemközti part aszfalt útjának fényei világító oszlop sorként vetültek rá. Hanyat feküdtem a fűben, a fűszálak párás zizegését hallgattam, és a csillagokat fürkésztem.